Pista 2 Nu vrei o chiftea? Aș bea ceva, cico sau pepsi, altceva n-am. Băuturi bețive nu se beau în casa asta decât din an în Paști. Adusese Tudor niște coniac, dar l-a băut tot el pe tot. Numele lui Tudor nu-l bine dispuse de fel pe Alexandru. Anul ăsta am vrut să vin la 24 iunie pe aici, dar mi-ai spus că nu ești acasă. De 24 iunie? Da, de ziua ta, sunt zienele, sunt zienii. Sanctus Ioanes, dar ai spus că nu ești acasă. Nici n-am fost, am mâncat cu fetele în oraș și mi mi-a spus Maria că mi taie mâinile dacă spăl vreo farfurie de ziua mea. Și dacă aș fi fost acasă, crezi că trebuia chiar să vii? Sunt ziana. Ori de câte ori fac o tentativă de a stabili niște relații umane, între noi o respingi. Nu suntem nici primi, nici ultimii oameni care se despart. La urma urmei ne-am despărțit foarte civilizat. Ce e drept, nu ne-am azbârlit cu oalele în cap, numai că motive pentru care să ne mai vedem, afară de Maria, motiv obligatoriu, ce mai avem de împărțit? Crezi că le dai un exemplu bun cu flori cu... și uitându-se la brățara sânzienei, Alexandru atacă brusc subiectul care îl răcâia pe suflet de când intrase în casă trecând peste întrebarea fostei lui Neveste, căreia îi se opri chiftele au gât. Altădată l-ar fi poftit pe ușa afară pentru asemenea indiscreție, acum însă într-o dispoziție generoasă din pricina dragostei pentru Mircea, neliniștită de telefonul lui Pavel și copleșită de amintirea lui Nini Naiculescu, pe care a doua zi prietenii aveau să-l pomenească, a răspunse lui Alexandru cum ar fi răspuns oricui, ar fi pus o astfel de întrebare. La început ai să-l urăști, ai să-l scoți din rândul oamenilor, pe urmă are să-ți devină indiferent și n-ai să mai cheltuiești niciun sentiment pe el, și mai pe urmă ai să te uiți la el cum de fapt trebuie să ne uităm la fiecare semen al nostru, când începem să-l considerăm prin prisma unui singur sentiment. Înțelegere. Măicuța mea dragă, totdeauna ai avut dreptate. Dacă te-ar auzi cineva, ar zice că te porți ca un bărbat gelos. Alexandru păli atât de tare că un moment Sânziana se gândi că îi se făcuse rău, n-a învățat nimic de la marea vedetă. Mare, într-adevăr, în viața ta n-ai să știi să ascunzi ce simți. Eu însă știu că nu poate fi vorba de așa ceva și de asta am să-ți răspund ca unui părinte îngrijorat de educația copilului său, educație pe care n-are timp să o supravegheze. Așadar, n-ai niciun motiv să fii neliniștit de exemplul pe care li-l dau fetelor mele, din care una e și a ta. Nu văd la mine decât o viață de om cinstit și atât. În casa asta, în afară de nenea Daniel și nenea Matei și de Tudor, nu calcă decât rar picior de bărbat și atunci... an tu bine, tu Nu merg nicăieri fără Maria. Vorbesc decât un spectacol la care mă mai duc din an în Paști, că de vizite Dumnezeu cu Mila, iar ea nu face un pas pe care să nu îl știu. Mulți părinți ar vrea să aibă un copil ca ea. Fata asta în viața ei n-a luat o meditație și a fost și este printre cei mai buni copii din clasă. De când cu moda meditației bagă părinții mii, zeci de mii în fundul copiilor și de multe ori degeaba Când am vrut să ia niște lecții suplimentare la engleză mi-a spus Mi-a dat statul cap să-l folosesc Într-o lună îți promit să fiu prima la engleză Și este Mă ajută cât poate, nu cere nimic mai mult decât îi dau eu Pentru fiecare leuț se justifică E un copil bun, înțelegător și echilibrat Și pe lângă toate astea care sunt prețioase pentru ea Ceva tot atât de prețios mai ales pentru mine Mă iubește dar te și respectă? Mă respectă, pot să fii sigur, de altfel nu iubești cu adevărat decât pe cine respecti. Dar nu ți-am răspuns la întrebare, să știi că florile și sunt ceva cu totul întâmplător și chiar dacă n-ar fi. Maria nu mai este copil, e în stare să înțeleagă lucruri pe care nu le vede și despre care nu vorbim. Ar fi fericită să primesc în fiecare zi flor și mai ales să știe că mă iubește cineva pe care l-aș iubi și eu. Dacă un om deștept frumos cunoscut, prin nu știu ce minune, m-ar lua într-o zi de nevastă, nu știu cât de fericită aș fi eu. Ia însă nu și-ar mai încăpea în piele. N-am să uit cum arăta când am ținut anul trecut o comunicare la Congresul de Microbiologie. Nu treia, plutea, toată lumea a felicitat-o. Pe institutului mi-a șoptit la ureche. E cea mai frumoasă zi din viața mea. N-am fost niciodată atât de mândră și a început să plângă. Am mai coborât câteva trepte și mi-a șoptit iar la ureche, de data asta cu un glas mic în care se adunase toată părerea de rău din lume. De ce n-a trăit și bunica să te vadă? Și am început să plângem. Și am început să plângem amândouă și atât am plâns că nu ști. Iau colegii ce s-a întâmplat cu noi. De numai apăream la COS, unde s-a dat o masă cu toți participanții. Sânziana șterse două lacrimi cu degetele sperând să le facă neobservate. Când am să învăț să vorbesc despre tine, mamă, fără să plâng, își drese glasul oftă și îi se adresă lui Alexandru pe un ton de constatare. Pentru un părinte nimic nu este mai important decât să fie iubit de copilul lui. Dacă nu știi să-l faci să te iubească, e o cauză pierdută. Eu n-aș vrea de la fetele mele decât să mă iubească așa cum am iubit-o eu pe mama. Acum, când am copii, îmi dau seama cât am iubit-o pe mama. Ce copil n-ar fi iubit o asemenea mamă? Un om de o cinste ireproșabilă, de o tenacitate și de o răbdare, cum eu, cel puțin, n-am mai văzut. Dreaptă, înțeleaptă, blândă și frumoasă și învățată. O țărancă învățată, învățată cum numai țăranul cu mintea lui proaspătă și avidă poate ajunge. Eram gelos că Sânziana o iubea mai presus de orice, iar eu aș fi vrut... Eram umilit de știința ei și ca un prost mă ofensau observațiile pe care mi le făcea în loc să fi deschisă ochii și să fi ciulit urechile să învăț de la ea. Și Sânziana, crescută de asemenea, mamă, știa mai mult decât mine. Și asta mă irita. Mă irita că în sinea lor mă judecau și că nu mă socoteau la înălțimea lor. Aș fi vrut ca soacră mea să mă admire și mă admira, dar eu aș fi vrut, fără nicio rezervă, aș fi vrut să mă găsească perfect. Când îmi la mașină, îi acceptam toate sugestiile. Când mi-a devenit soacră, parcă mă pișcase strechea. Când mi-aduc aminte de Pontifus Maximus și de lumea cealaltă, să-mi fie rușine. Parcă o cu vocea ei, care știa atât de bine să fie neutră când spunea un lucru neplăcut sau grav. S-a strecurat o greșeală. Este pontifex, nu pontifus. Iar eu, cocoșul nătărău, care se crede mai presus de toate orătăniile, fiindcă se poate cocoța pe gard, am găsit o explicație genială pentru ignoranța mea. Nu e o greșeală de tipar. Eu îl simt altfel pe pontifus, mai expresiv, mai cuprinzător, așa că îl las cum este. În cazul ăsta, și suși trebuie să ți se pare mai cuprinzător decât șosea. A zis ea și atât a fost. Din ziua aceea nu i-a mai dat să bată nimic la mașină. Cel mai mult din firea ei mă supăra lipsa de reproșuri. Niciodată niciun reproș. Mi era groază pur și simplu să-i spun că mă despart de Sânziana. Mai groază decât să-i spun Sânzienei. După ce mi-am luat inima în dinț și i-am spus, ea, ca și când ce auzise era lucrul cel mai obișnuit, mi-a răspuns. Mă așteptam de vreo șase luni. Ți-aduci aminte ce ți-am spus când mi-ai cerut-o pe Sânziana? Să -ți spun eu? am spus nu vă potriviți și s-ar putea ca mai curând sau mai târziu să vă dați seama de lucrul ăsta. Eu cred că nu faceți bine și ți-am argumentat și de ce acum nu mai are nicio importanță. Important este că Maria are să fie un copil cu părinți despărțiți. Te-ai gândit bine? Sigur că te-ai gândit, dar pentru moment asta nu ți se pare mare lucru. Îți fac încă o datorie, te previn că dacă cine știe cum vreodată, acum ai să spui un nu categoric. Dacă vreodată că nimeni nu știe de la început toate cărările vieții, dacă vreodată ai vrea să te împaci cu Sânziana, așa ceva nu se poate. O cunosc atât de bine că aproape știu și ce ți-ar răspunde, dar mă rog să lăsăm pronosticurile. Vreau să-ți mai spun ceva și cu asta ce vă da Dumnezeu fiecăruia. Faci o mare greșeală. dai mălaiul din mână pe vrabia de pe gard. Dragostea vine și trece. Căsătoria e o instituție, iar lumea e nesfârșită posibilități de combinări, câte clipe are viața. Sânziana, pe lângă alte calități, are una care astăzi ți se poate părea fără importanță, dar pe care s-ar putea să o regreți. Are o mare capacitate de a tolera defectele și încă o calitate cea mai mare, cea mai profundă. E un om al datoriei, nu pune niciodată plăcerea înaintea datoriei. Maurul și-a făcut datoria, Maurul poate să moară, încheie ea cu un citat ca să atenueze tonul grav al monologului pe care le recitase în fața mea câtă dreptate a avut. Am dat un om al datorii ei pe o colecționară de plăceri. Tăceau de câteva minute, fiecare cu gândurile lui. Să-mi fie de bine, zise Sânziana ca să curme într-un fel tăcerea în timp ce își strângea farfuria și tacămul pe care le puse în chiuvetă și lăsa apa să curgă un pic peste ele. Hai să mergem în sufragerie, că vreau să-mi croiesc ceva și am nevoie de o masă mare. În trecere, luă din dulapul de pe culoar un pachet ambalat într-o hârtie a magazinelor Romarta. Lăsă pachetul pe servantă în sufragerie și se duse în camera ei după cutia de lucru. Dădu cu ochii de crizantemele care stăteau răsfirate în mijlocul patului, ca un pu pufoș imens. Luă un vas din vestibul, se duse în bucătărie, îl umplu cu apă și se întoarse în cameră și așeză florile cu grijă. Preocupată să le îmbine cât mai armonios Culorile, dragele mele, iubitele mele, iertați-mă că v-am lăsat atâta vreme fără apă, dar a năvălit trecutul peste mine. Voi nu știți asta, ce-o fi cu Pavel? În viața mea am fost mai neliniștită. În sufragerie îl găsi pe Alexandru în picioare, uitându-se prin fructiera așezată în mijlocul mesei, pe un petec rotund de țesătură aurie, căci se uita prin ea și nu la ea. Acest obiect, o imensă cupă suprapusă unei cupe mai mici, răsturnată în chip de picior, îl fascinase totdeauna. Privită pe din afară, fructiera apărea o lume submarină încremenită, în care nimic nu era formă sau culoare precisă. Valuri verzui, violacee, gălbui, sângerii se topeau unele între altele pentru a se despărți apoi într-o profunzime de franjuri, de aripi, de nervuri, de lamele ale unor plante sau ale unor animale fabuloase, ori forme ale materiei de dinaintea împărțirii pe regnuri. La bază, într-o cută a lumii aceleia haotice, se rătăcise o semnătură caligrafiată copilărește, Gale, câtă artă într-o sticlă pe care o faci țăndări dintr-o mișcare neatentă. Gratuitatea acestei mari investiții îl tulbura. Sânziana îi întrerupse meditația. Cu mâini atente, ca și când ar fi umblat cu o bombă, ea luă vasul și îl băgă în servantă, încuindu-l cu cheia. Sânziana le explicase fetelor ei că vasul acela era lucrul cel mai prețios din casa lor, că el costa o avere, iar ele n-aveau voie să-l atingă. Drept care, Maria și Ana îl ocoleau aproape superstițios. O colegă de laborator cu care lucrase într-o după-amiază la niște coeficienți prețuise galeul la 15.000 de lei, pe puțin, ceea ce pe Sânziana n-o tulburase deloc, în schimb cifra făcuse mare impresia asupra Măriei. Auzi tu, Falfabeta! 15.000 de lei. Știi tu ce înseamnă asta? Un număr de casă o la rândul ei falfabeta duios neștiutoare între ale cifrelor. În ochii sânzienei, lucrurile aveau valoare prin frumusețe, deși frumusețea și prețul se aflau de multe ori într-o interdependență justificată. Pe lângă frumusețe, vasul avea o valoare afectivă deosebită pentru sânziana. El era împreună cu o cruciuliță de aur cu lănțișorul ei, pe care sânziana le scotea de la gât numai la baie și la mare. Darul pe care îl făcuse ei de botez nașa mare. Coana Luxii, Banta și bunica profesorului Daniel Șerban, nenea Dai. Străbunica lui Tudor Șerban nașă din neam neam a familiei sânzienei dinspre mamă. Sânziana Tu și cu smaranda sunteți finele mele cele mai dragi și am de unde alege că n-or face un regiment finele mele, dar o companie tot fac. Zicea nașa mare că rea toți cei apropiați îi spuneau de la 35 de ani de când se făcuse soacră cu Ana Mare. Cu Ana Mare își scandalizase familia, mai precis pe fică sa, Luța pe ginerii său, Sica Șerban și pe nepoată sa, Marijan. Scandalizabilii mimozele senzitive ale neamului, cum îi lua Coana Mare peste picior, cu asemenea risipă în niște vremuri atât de tulbur ca anul 40 în timp ce fiica sa, Luța Șerban, scotocea toată casa până să aleagă lucrul cel mai nefolositor, cel mai prăfuit sau cel mai urât ca să-l dea în dar, În împrejurări asemănătoare, Coana Mare cumpăra sau alegea ca pentru sine, ori dai, ori nu dai, adică să-i dai altuia ce nu-mi place mie, niciodată. Dacă o fi Luț, o mamă, să sărăcim, să știi că nu dintr asta o să ni se tragă, își liniștise ea fica în legătură cu darul destinat finăsi, sânziană. Fără gale, tușesc, țărancele, că la neamul lor de la Cernați numai galeuri or fi avut. Îi răspunsese ca argument suprem împotriva unei asemenea risipe cu Ana Luța, tocmai că n-au avut să aibă, pusese cu Ana Mare punct discuției. Sânziana șterse masa de sufragerie cu o cârpă de finet și întinse pe ea un buclet de o culoare greu de definit. bătean negru, în maro, în verde și în vișiniu totodată. Frumoasă țesătură, zise Alexandru, cât costă. 250 metru, chinezească, lână pură. Și ce vrei să faci din ea? Continua Alexandru să întrebe, uitându-se cum Sânziana scotea dintr-o cutie de lemn natur cu o semilună într-un colț, un caiet, un metru și o cretă de croitorie. Palton, și de ce ți-l faci singură? Nu-ți e greu? Greu, ușor, scutesc o mie de lei, adică exact ce-mi rămâne în mână la o chenzină de la institut, dacă mai pun și ce au de la policlinica mea cu plată o treime din ce câștig într-o lună. Și policlinica azi e, mâine poate să nu mai fie, Alexandru se gândi, la bait șvanțul și la vizonul danei, 90.000 de lei, un chilipir, fiindcă îi le-am luat cu coanei pe amândouă deodată. Când ai văța să scoși?" încerca Alexandru să pună capăt comparațiilor care îi trezeau un sentiment de culpă și de revoltă. Ca în romanele, legend, dramele Parisului, una bună și economă, alta a dracului, risipitoare, etc., etc., își echilibra el starea de spirit. Știu să coz de când eram mică, mică și le făceam rochii păpușilor. Până acum doi ani îmi lucra mama, acum însă e singura posibilitate de a fi cât de cât în pas cu moda, cu mijloace modeste. Mi-aduc aminte cum zicea Coana Mare. Cine?" N-așa mare, bunica lui Nenea Daniel. A, ah, da. Când s-a terminat cu boeria, mi-am spus, Madame Bantaș, dacă nu vrei să umbli ca pozele din cimitir, apucă-te și învață croitorie. Așa și eu. Dacă am să aștept să-mi cos la marile case, o să-mi apuce bătrâneța. Sânțiana a măsurat, trăgea semne cu creta, înfingea bolduri, luase seama atent materialului și iar ar măsura. Poți să-i dai unei femei luna de pe cer și tot te înșală. Sânțiana m-o fi înșelat? Parcă n-aș crede. Oricum, n-am simțit dacă am fi rămas împreună, poate că și ea, dar sunt sigur că ar fi fost altfel. Cu perdea, socotindu-se vinovată, nemai știind ce să facă și cum să-mi intre în voie, pe când asta, asta se poartă ca românul când are amantă. Totu-i pute acasă, începând, bineînțeles, cu mine. Are de studiat, are de repetat motiv foarte bun ca să dormim în camere separate. Lipsește de acasă cât poate, cu tipul ăsta ultimul, ultimul, vorba vine, nu se ferește nici pic, îmi vine să o omor. Nu mai are nevoie de mine. E lansată, e lansată. Frate său a plecat, maica sa și guvernanta văd de casă și de copil, măsa are bani căcălău, o casă pe care dacă ar vinde-o cu lucruri cu tot, nici cu 3 milioane n-ar fi plătită. Bijuterii, o casetă, îi lipsea un nume impus când ne-am luat. Chiar m-o fi iubit? E atât de mare actriță că nu are cine știe ce să îmbrobodească și pe altul mai... nu numai pe mine. Și totuși, atunci m-a iubit, iar acum mi-a trecut sunt oameni care nu prelungesc o legătură dincolo de iubire. Dar eu o mai iubesc? Mie mi-a trecut înaintea ei, dar mă fascina actrița, rampa, afișele, pozele, strălucirea. Pe Sânziana, cred că n-am încetat nicio clipă să o iubesc. Altfel, de ce aș fi fost și de ce sunt mereu gelos pe ea? Dacă mă întorc la Sânziana, mă întorc cu mâinile în sân. Ca să iau ceva înapoi de la Dana, ar trebui să mă țin de niște procese care ar dura până la moarte. Ce să iau înapoi? Blănurile, bijuteriile, călătoriile, tablourile? Fiindcă toți banii mei pe ele s-au dus. Casă n-am cumpărat, că avea ceva la munte, la mare. Nu, fiindcă aveau ei vila de la Sinaia, blănuri, bijuterie, argintărie avea, dar nu-i strica să mai aibă. Cred că ar răsufla ușurată să o lasă. M-ar fi lăsat ea de mult, dar nu vrea să-și ia răspunderea despărțirii. Să divorțez eu, asta vrea. Dacă divorțez, îi fac jocul. Dacă nu divorțez... Dar cât am să pot să o mai duc așa, într-un hal de nervi, că mă mir că nu pleznesc, până când? Acum ne putem apuca de croit, zise Sânziana și vârf foarfeca într-o margine a stofei. În timp ce ea, numai ochi, tăia pe liniile trasate cu cretă și însemna pe dos niște litere, de teamă să nu încurce bucățile, iar Alexandru întorcea pe toate fețele aceleași gânduri care îl întăreau în intenția de a se împăca aici și de a pune cruce dincolo, ce nu s-a mai văzut, dinspre intrare se auziră glasuri de copii care strigau din răsputeri. Di, căluțule, di! Ușa sufrageriei se deschise la perete și apărură doi căluți. Maria și doctorul Tudor Șerban, fiecare cu un călăreț în cârcă. Maria cu un băiețel brun, cu părul numai inele, Tudor Șerban cu o fetiță șaten deschis, aproape blondă, grăsuță cu ochi albaștri-albaștri. Căluții încordase răgăturile, scurmară, Covorul cu copita scoase un miho la unison și-i depuseră jocheii într-o bergeră. Să rumâna, doamnă doctor, vă salut, domnule! Servus, zise Sânziana, ridicând doar o clipă ochii spre noi sosiți. Otcuturi? Să ți-l prezint pe fiul meu, domnul Șerban Șerban," îi se adresă Tudorului Alexandru Bujor. Între timp îi întinse Sânzienei o plasă cu ceva destul de voluminos înăuntru. Asta ce-o mai fi?" întrebă Sânziana cântărind plasa în mână. Un crap exotic din Orientul îndepărtat. Înțeleg că mâine trebuie să te invit la masă, vai doamnă." Maset indignit, cum mă puteți bănui? Ce vrei să fac din el?" întrebă mai departe Sânziana în timp ce își aprecia opera croitoricească. Păi, mă gândeam că burta o frigem pentru ăștia mici, iar noi, adulții și adolescenții, și cu un gest plin de deferență, o arătă pe Maria, noi trei un borșic cu leuștean și o plachiuță. Cum vrea clientul zise Sânziana și-și adună metodic bucățile paltonului le împachetă și le duse în dulapul de pe culoar. Zăbovia acolo rânduindu-le, de când îi știa Alexandru, simțise o adevărată aversiune față de toți membrii familiei profesorului șerban. O aversiune pe care, la o analiză rece, își dădea seama că acești oameni nu meritau deloc, dar pe care el, fire pătimașă, nu reușea nici pic să-și o domolească. Deși, chiar față de el însuși, nu-i venea să recunoască acest lucru, ceea ce scosese întotdeauna din sărite în privința lor era că nu le putea reproșa altceva decât locul pe care îl ocupau în viața și în sufletul sânzienei, aerul acela de familie pe care l avea sânziana în mijlocul lor sau cu fiecare dintre ei în parte. Sunteți prietene cu ei din snobism, fiindcă sunt boieri. Ei sunt familia noastră, în viața mea nu m-am gândit că sunt boieri și că noi suntem țărance. De când mă știu pe lume, cu ei mă știu. Mi se pare atât de ciudat ca cineva să creadă așa ceva despre mine și despre mama, noi și znoabe. Îi răspunsese Sânziana foarte măhnită, luptând cu două fronturi odată când profesorul Șerban îi povestise de când se cunoștea el cu smaranda, mama Sânzienei și cât de prieten fusese cu doctorul Gheorghe Hangan, aflând un prilej atât de bun să-și descarce direct resentimentele și în tabăra boierească. Alexandru îi spusese profesorului că înțelegea prietenia asta, dat fiind că țăranii s-au socotit totdeauna onorați de, hai să-i zicem, prietenia boierilor. Pe vremea noastră a părinților sânzienei și a mea se făceau mai puține separări, ca să nu le zic discriminări generalizatoare. Dar dacă e vorba să generalizăm, să știi că te înșele asupra țăranilor. Nimeni nu e mai selectiv, mai exigent și mai circumspect în relațiile cu oamenii decât țăranul. Nu dă buzna cu prietenia peste nimeni și mai ales peste cine cu el. Pe țăran nu-l onorezi tu cu prietenia, te onorează el pe tine. După ce te-a cântărit pe balanță de bijutier. Am câștigat cu greu prietenia lui Gheorghe și Asmarandei și, dacă am păstrat-o, îmi place să cred că am meritat-o. Prietenia, dragostea, șterg barierele de clasă. Nevastă mea e fată de învățători de țară. Prietenii mei cei mai buni au fost Gheorghe Hangan, băiat de țăran din Moldova și Ancu Stein. Băiatul unui tinichigiu ovrei mort în războiul din 16 și al unei cu în dudești. noră mea cea mare Miriam e fata lui Iancuștain, cea marioare, iar marioara e fata lui Neaghiță Opran, cârciumari din gura oborului. După cum vezi, și boieria și rasele pure sunt niște corcituri și acum că ți-am expus arta mea poetică, să mă mai duc și acasă, zisese profesorul Șerban, fără să se arate ofensat de observația lui Alexandru Bujor. O măciucă fiind însă prea de ajuns la un car cu oale, în ziua aceea familia Șerban își retrăsese ambasada fără proteste și fără declarații de pe teritoriul lui Alexandru Bujor, rămânând mai departe în aceleași relații de prietenie cu Smaranda și cu Sânziana. Continuând să se vadă la Smaranda și chiar la Sânziana acasă, când intransigentul și susceptibilul stăpân era absent sau de cele mai multe ori, la profesor acasă unde Alexandru, fără măcar să mai invoce vreun pretext, nu răspunde unde a niciunei invitații. Tudor Șerban nu-i făcea de data asta lui Alexandru mai multă plăcere decât i-ar fi făcut altă dată. Pe atunci Alexandru ar fi găsit un cuvânt cu care să-i scurteze vizita în casa lui. Acum acel cuvânt nu putea decât să scurteze propria ei vizită în casa altuia căci de la despărțire Sânziana instituise un regim în care nu încăpea nicio îndoială că-i tăiase lui Alexandru orice drept la ea în casă. La început, pe când trăia Smaranda Hangan, Sânziana nu se arăta la nicio vizită a lui Alexandru. După ce maica s-a murise, îndată ce problemele tehnice legate strict de creșterea măriei erau epuizate, Sânziana, fără alt preambul, îi spunea fostului ei bărbat. La revedere, am treabă! Astăzi, Sânziana i se părea lui Alexandru în duș nesperat de bun.” în privința lui, ocazie de care trebuia să profite pentru testările preliminare, propunerii de reconciliere. Și apoi, timpul trecând, parcă și antipatia lui față de Tudor, că de ce ar fi recunoscut-o, el îi era de departe cel mai antipatic dintre șerbani, se mai tocise. De fapt, antipatia nu era decât o etichetă sumară a sentimentelor pe care îi le inspira Tudor, dacă l-ar fi situat pe... Tudor Șerban într-un context neutru, n-ar fi știut ce cu sur să-i găsească. Deștept, cu o replică neașteptată, cel mai imprevizibil om din câți cunoștea, sub acest aspect, fără ei, de deloc ostentativ unul dintre puținii oameni care, de dragul de a nu jigni pe cineva, înghițea un cuvânt oricât ar fi fost el de spiritual, sobru și serios, sub aparența unei binevoitoare nepăsări, informat în domenii diverse, citit și sensibil, om de cuvânt și de caracter, Alexandru n-ar fi avut ce să îi reproșeze. Dar Tudor nu i-a păruse niciodată într-un context neutru, ci în contextul sânziana, în care Alexandru se simțea vioara a doua, cunoscându-se de când era pe lume colegi de grupă la facultate, medici în același spital, Tudor și Sânziana fuseseră fără să vrea martorii acelorași întâmplări și cunoscuseră aceiași oameni, iar ceea ce îi apropia mai mult decât toată această viață în comun erau părerile și reacțiile lor. Același stimul le declanșa amândurora același efect. De câte ori își zvârlea o privire sau făceau o aluzie la care mai totdeauna se porneau pe râs, le tălmăceau pentru cei din jur, ceea ce nu-i micșora lui Alexandru starea de iritare, căci codul dintre Sânziana și Tudor chiar T avea subtilități fără cheie, rămânând mai departe un cod care pe el îl excludea. Stării pe care i-o provocat Tudor Șerban îi corespundea, de fapt, noțiunea de neacceptare, de neacceptare într-un club închis. Iar viața sânzienei ar fi trebuit să înceapă cu el și să continue numai cu el, cu Alexandru. Deși era sigur că sânziana și Tudor nu se iubiseră, pe nimeni nu fusese și nu era mai gelos Alexandru decât pe Tudor. Acum se uita la prima lui nevastă, la Tudor, la fică sa, Maria și la cei doi copii care șușoteau ceva la ureche, așezați unul lângă altul în berjeră ca la niște personaje literare.